Biografii, memorii Biografia unei capodopere Povestea vorbii de Anton Pan Scenariu radiofonic de Radu Albala Astfel glăsuiește și se poate încă și astăzi citi pe mormântul scriitorului aflat într-unul din cele mai vechi cartiere ale Bucureștilor în curtea Bisericii Lucaci, epitaful ce și-l-a alcătuit el însuși în anul morții sale 1854. Împlinise în acea toamnă 57 de ani. Cântăreț bisericesc și traducător de texte liturgice, autorului poveștii vorbii nu i-a fost însă silă ci din potrivă, de cântecele de lume și de pahar, din care multora el însuși le-a alcătuit și stihurile și muzica. Însoțindu-le, potrivit de vizii sale, de la lume adunate și la lume iarăși date cu altele, tot el le-a adunat în cele cinci volume sugestivi intitulate Spitalul Amorului sau Cântătorul Dorului, adevărat muzeu al unuia din aspectele vieții cotidiene ale secolului trecut. Bordei, as bordei, bordei, oh oh oh oh oh oh. As far as you'll reach, bordering oh oh Muzica Vena, plântui paeți cu când Vena, Vă, Vă, Vă, Vă, Vă, Vă, Patru Vă, Ma să plecai, oh, dacă pe și mâncai, că mă să plecai. Trăitor în umbra stranii Cu cernicul psalt deprins cu cățuile de smirnă și tămâie N-a disprețuit, cum spuneam, mirosna fleicilor Și cântecul cleștelui pe grătar După cum nu s-a sfit ca în sale dascăl de muzichie aflându-se la mănăstirea Dintr-un lemn a râmnicului Vâlcea Să răpească de acolo cu tot dichisul romantic Al travestiului și al fugii peste munți Pe sora Anica, nepoata stariții Pladonida Aventura atât de tumultos pornită a sfârșit însă ca adesea în pustie Ea s-a constituit într-o experiență de viață A celui a care, cu mijloacele vremii sale A fost de o potrivă și un gingaș poet liric Anica, zilele trec și minutele ca clipa Nu simțim cum să petrec tinerețile cu pripa Tipograf, editor, scriitor popular, Anton Pan a străbătut, vânzându-și el însuși cărticelele pe la bâlciuri și iarmaroace, mai toate orașele și satele românești spre a se întoarce mereu cu traista golită de bucoavne, dar reîmprospătată cu noi chipuri și întâmplări în mijlocul oamenilor din București, oraș al cărui vrednic și necontestat fiu este. allaratu fo într We caper, Putem les ne la anii maturității sale Așa cum îl evocă În sonetul ce îl dedică Steo Iosif Psalt înțelept Cu o moară nesecată De basme bătrânești și vechi zicale Rapsod glumeț, Iubi de mahalale Care răsunau de cântece ceodată Te văd blajin muncind din greu Iar seara sta în cerdac Îți acordai gitara Cântai vreun psalm, vreo doină, mici balade. De prin vecini pândeau pe la fereste oftând în taină tinere neveste și pe furiș îți o ochiade. Acum, la acești ani ai maturității, în 1852-1854, își va definitiva Anton Pan capodopera sa povestea vorbii. Era stăpân pe o bogată experiență rezultată dintr-o îndelungată observație a vieții Și avea condeiul format al unuia ce-și legase numele de numai puțin de 67 de titluri tipărite Scriitor popular, ne pierzând prilejul să-și proclame rădăcinile și obârșia Culese și versificate, de la lume adunate și la lume iarăși date Afirmând cu semeață modestie ca unul care le limb din cele poleite nu cunosc Anton Pan prezintă în limitele accesibilității publicului larg de târgoveți și de țărani, căruia nemijlocitii se adresa, o surprinzătoare amplitudine de registru, o varietate în unicitate, ci caracterizează un scriitor cu o puternică, nerepetabilă personalitate. Iată-l, ca într-una din primele sale scrieri, calendarul lui Bonifatie, setosul, matematic stelelor, sticlelor și al ulcioarelor, mânuind snoava groasă, truculent populară. o muiere rea, de multe ori își certa pre bărbatul său pentru că ci foarte iubea banii zicându-i Eu m-aș putea rămăși bărbate, că de-aș muri eu, tu ți-ai lua muiere și prefata dracului cea bătrână numai să aibă bani mulți Și aceea poate fi, numai rău că nu poți lua două surori Iar o preoteasă zisă o dinioară către bărbatul său e, Bucuros aș vrea să fiu o carte, că atunci știu că mai des m-ar lua bărbatul meu în mână atunci ar trebui să fie un calendar eu, ca-n tot să-mi iau altul Iată-l ispitind struna lirică, neoanacreontică De un farmec frust și desuet, dar totuși incontestabil Trist, Filomilo, și frumos, tu când cu daruri multe Inimă rup, domn simțitor, gârlă pornești de lacrând când spui cântând cu mare dor Tristele tale patim. Nu fugi, stăi, nu-ți sunt vrăjmaș, Eu nu am colivie, Ci sunt simțitor, pătimaș, Și voi, tovaroșie, Vin ca să plângem însoțiți, Spuind cu-ndestulare la frunze, La copaci pârliți a ta și-a mea-ntristar. Tot el își va încerca talentul de menestrel de vitejești turniruri în gustul veacului de mijloc ca noul erotocrit. Și tot el ne va istorisi cu o remarcabilă economie de mijloace câte o anecdotă bocaciană ca aceasta pe care o va prelua și o va dezvolta mai apoi caragiale. Unul plecând din oraș a tras în sat la Selaș, unde văzut o mătușă și o fată mare la ușă. Baba pe tânăr văzând, el cercetă întrebând Mamă, la oraș ce este? Ai ca să ne dai vreo vește? Iar el, cam bufon fiind, îi răspunse ei glumind S-a dat poruncă domnească Ca să se căsătorească fetele luând un chiaș Și babele flăcăiaș Cum auzi fata mare? Dec? A răspuns cu mirare Ei ba, niciun dec, fata mea Bine îi face. a asculta Că domnia ce vrea face, nu te treabă dacă îți place! Semănate în fabule și istorioare, în oșătoare la țară sau călătoria lui Moș Albu, nezdrăvăniile lui Nastratin Hoja, cu legere de povești și anecdote și altele, toate aceste polivalențe artistice își dau fericită întâlnire în povestea vorbii. Așadar, în 1852-1854, vede lumina tiparului povestea vorbii în trei părți, adică volume, a cărei schiță apăruse într-un singur volum într-o primă ediție din 1847. Culegere de proverburi sau povestea vorbii, de prin lume adunate și la lume iarăși date. Iată titlul ei complet, așa cum apare pe foaia de titlu a fiecăruia din volume de câte 176, 167 și 168 pagini. Succesul de public e imediat. Într-adevăr, după un prim tiraj al primului volum, autorul scoate în același an un al doilea tiraj care poartă în plus mențiunea partea întâia și apoi, în continuare, părțile a doua și a treia care, de bună seamă, nu fusese prevăzute inițial. Imens tezaur paremiologic, miologic, culegerea de proverburi își are farmecul atât în diversitatea proverburilor sale Cât și în povestea vorbii Istorioarele de la finele fiecărui capitol Menite să le ilustreze prin întâmplări Și expuse cu o nesecată vervă Și un incontestabil talent de povestitor Lenea e cu coană mare care n-are de mâncare Toți copacii înfrunzesc Dar mulți din ei nu rodesc Plopul e destul de mare, dar pe dânsul poame n -are. Pe nevoiașul și leneșul, cu o funie să-i legi, și pe amândoi să-i înneci. Parcă e gura încleștată și de elele luată. De lene ochii și închide, și buzele-și deschide. E lene să-și vorbească, dar încă să mai muncească. După cum a fost sădit, astfel a și răsărit. Umblă drumurile în rând, podinile numărând, toți spre tutindenia sapă, el duce câinii la apă. Parcă pentru o vorbă vie gura îi cere chirie, rume că vorba ca oaia iarba. Leneșu fuge de dans ca și câinele de lanț, de lene și de urât. Tocmai sub pat s-a Așteaptă în bucătura Să-i odea mură în gură Însă mai bine ar tot mânca Decât ceva ar lucra El joacă dans pe mămăligă și ajunge cât câștigă Când în cea, După urmă la o poman înghesuit Băut, sătul A murit A mâncat până încât I-a venit până la gât Leneșul are gură împiedicată Dar taina o spune îndată Și de vrei sfat la vreo treabă Mergi pe leneșul în treabă El altora le povață, Dar pe sine nu se învață Leneșul zice Mamă, să vină nenea Ca să-mi mai scuture lenea Sau Ăs lucru l-aș face îndată Dar n-am cine să mă bată Primită cu căldură de marele public, povestea vorbii avea să atragă curând și atenția cercurilor cărturărești. Încă înainte de calda evocarea lui Eminescu, s-a dus pan, finul pe pelii, ce ca un proverb, Vasile Alexandri îi scria în 1872 lui Iacob Negruții. Povestea vorbii e un monument național, o carte prețioasă pe care fiecare din noi Trebuie să o avem în bibliotecă și pe care adeseori vom avea nevoie a o consulta În ea întâlnim spiritul și înțelepciunea românului Ființă cu care mulți din autorii noștri n-au făcut cunoștință Verba autorului se vădește mai cu seamă în povestea ăluia Povestea cântecului sau cel mai adesea povestea vorbii Care încheie, cum spuneam, Șirul de proverbe de foarte multe ori într-o astfel de formă Încât pare a fi scrisă anume pentru scenă Precum momentele lui Caragiale Iată povestea Cântec de plată Care debutează printr-o savuroasă descriere A forfotii unui oraș ca București acelor ani Dar să ascultăm povestea vorbii Într-un oraș oarecare ca și Bucureștiu de mare unde lumea în piață iese și încoace încolo să țese, Printre cei ce vând produse și fel de feluri de fructe, Unde răsună haznale trântindu-se pe tablale, Unde unii iau, dau număr, alții încarc braț, mâini, umăr, Unde glasuri și guri multe Nu stau să se mai asculte, Vorbind orice în gură mare, altul de habarnare. Unde mulți cască guri de geabă și de sănătoși să întreabă, Aci și eu ca lumea toată, într-o zi, umblând prin gloată Și ascultând cum vorbeau unii cu glasuri mari ca nebunii, Văzui doi inși se întâlniră și cu zâmbet se opriră, Căciulile își luară și astfel se salutară. E, bună ziua mă neavere Îți ți mulțumesc, dragă vere Ce mai faci, cum îți mai pasă? E. Sunt toți sănătoși pe acasă? Tari mari neavere, ca piatră Mănânc cenușa pe vatră Da, tu măre dragă vere e. Ai de mâncare, de bere, cum o duci cu sănăcia? E, e. Ce-ți mai face calicia? Ca e, sănătos, voinic sunt vere Și trăiesc după putere? De sărăcie nu-mi pasă Că așa de sub pat acasă A oat și acum Clocește, ce o vrea Dumnezeu Sporește Și de multă datorie Umblu de bucurie Ba să zici mâine neavere Veselești Ori am păreri Dar ori nu vezi Ce pustie Tu o să morim în prostie Apoi te uită la față Și mă întreabă de viață Ba te văd cu fața vie și de de ochi să nu-ți fie Ești la piele ca curcanul, galben de gras, ca șofranul Da. ce mănânci de ce bine? Ha? Și ești numai os să vine. Ce bucată îți priește așa de te îngălben. E și asta mă întrebincă, nu știi omul ce mănâncă, De greșit, nici fân, nici paie, nici bea apă din copaie ce mămăligă cu ceapă și un căuș doi cu apă, a? Ba, ba, vere mă cam iartă că nu-ți e fasolea fiartă Eu am mâncat ce se cheamă un mezelic de pastramă Cu un dumicat de pâine de sânt patru zile mâine Și uite pe loc, mă, de la o pustie de sete Nu faci tu vreun fleac de cinste ca să-mi ud măcar un dinte? Curos, cu voie bună, dar în buzunar nu sună. Ei. Că croitor, o vrei eu, mi cu sucul temeiul, sau spar până la săptămână, fără să bagă între și mână. Punga care nu amieră s-a bolnavit de asta vară. Sau au ajuns într-o slăbire de nu-și poate veni în fire. Și dintr-asta, cum se vede, îți spui de-a dreptul, de mai crede. De când n-am văzut paraua, i-am uitat cum a. tureaua ha -ha. Puh, La dracu, pentru o pungă nuș un ceas vorbă lungă Aici, în mijloc de cale Nu intrarăm colea în cale la acea ospătărie unde pe părete scrie Azi bem și mâncăm bucate pe parale pe șindate Și mâine fără cărteală spătăm pe cicăleală Astfel zicând, se-nbiară și-a se intrară. Mă făcui și eu cu treabă și intrai după ei în grabă să văz ce o să se urmeze și cum o să o spăteze. Și dar eu de o parte și ascultând de departe, văz ei după ce cerură mâncare și băutură și se săturară bine de toate cum se cuvine, au venit să-i socotească ospățul ca să-și plătească. Neaverea se scoală dată și pe perete arată, zicând: Domnule, a scrie ca să bem pe datorie, fiindcă ieri fusese anul de când trânti cu alea banul, desplăti cum se cuvine și te-ai mulțumit de mine. Domnule, cam -mi pare mise, n-ai înțeles cele scrise, ia mai citește-o odată și vezi, zice și-a scuplată și iar ca ieri mai la vale, că mâine fără parale. Jupâne, zic cum ți-o fi vrerea și oricum ți-o fi plăcerea și sporește cât mai multe cui o vrea să te asculte. Nu trebuia să-mi scrie mie vorbe cu economie, că fiecare cap n-are ca al tale de mare să judece cele scrise că sunt după cum zis zise, ci pe șleau le înțelege, fără să le mai deslege ca, de aceea nici n-am vină, dumneata ești de pricină de fără de parale după scrisurile tale. Că nu-mi este urât Nu-mi vine să por parale la mine Ba nici acasă în ladă Nu-mi plac bani să văd grămadă Ca așa cum a Nu e nea Dar cânte cu Dumitale, Fiindcă cere parale Și eu iar deocamdată ce cânta ceva drept plată Ce spui? Să-mi când ce pe plată? Bani câte-ncai arândată Eu am dat bani pe bucate Nimeni nu-mi dă pe cântate Haide, zic, parale scoate De nu te despui de toate Neaverea sfecli de frică Gândi, hai, îl ia de chică Și începe cu binișorul să moaie pe negustorul zicând Jupâne, mă iartă Aici nu încapit ceartă N-am plecat pe ușa afară ca să mă iei la care. Noi să facem o tocmeală, să scând și dacă nu-ți place, atunci facem orice-mi vei face. Iar dacă-ți va fi pe plăcere, atunci n-ai nimic am cere. Am un cânt de S auzi numai. Banii zic și zic iară, bani, bani și curând afară. De când nu-mi mie, Plătești mi cu omenie, Iar de nu, ieși cu neciste. Ai înțeles de cuvinte? Scoate colea, pungulița, Fă-o să-și caște gurița, Să verse din gât dulci glasuri, Sopran, secunde și basuri, Să vezi cum împași cu ele, Iar nu cu cuseci cântecele. Neavera nu zăbovește, Ia punga și o descrețește binișor Cu două dește, când vorbele acestea. Deschide-te pungulițe, cască, dragata gorită! Resună frumos în corde ale tale, dulce acorde! Și scoate acele glasuri, sopran secunde și basuri virtașului cum îi place! Ce cu mine să se împace! El încă nu îi sprevise, dar birtașul sărind zise: A, vezi să scânte că mi place, asta pentru mine face, dar nu dal de pierde vară, firei cu el de o cară. La asti vorbe, neaverea s îndată cu verea și apucă pe ușa afară, zicând: Ha, ne plătim, dară! Iată altă scenă de viață socială în care obiectul satirii îl constituie aceeași categorie de tineri Ducând o viață parazitară Povestesc într-o vreme, dar nu se știe în ce ani Că într-un oraș care ar fi fost niște golani, vagabonzi, crai, haimanale și altor cum vreți să-i numiți Oameni fără căpătâie, șarlatani, neprocopsiți Era din aceia care îi părinții că îi iubesc îi țin tot pe lângă dânsii Și la pieptul mumii cresc Lăsându-i între -a lor voie Până se fac mari strengari Și ajung în cele din urmă lor stegari Că în loc să se apuce De negoț sau uh, meșteșug Ei palția asemeni cu dânsi găsind Fac prieteșug Și apuc prin mahalale Împreună înhăitați, umblă Miroasă pe uliți Ca niște înverșunați Orice zboară li se pare că îl vor putea mânca Întind felurite curse În mână la apuca Risipesc fără de milă Părintescul lor rămas Dau până numai la piele Și în cămașă se las Apoi rămân goi pușcă Ori măcar și îmbrăcați Neavând ce să mai toace După cum erau învățați Ori puc de hoție Ori de înșelătorii Și în cele din urmă Intră în ochi și pușcării. De astfel de caractere Era și acești trei golani Marța foi, porniți spre rele Și de față hoțomani A căror istorie vrem aici să o povestim Care, precum ni se pare Nu strică ca să o știm Că vom vedea în haine bune Niște oameni îmbrăcați Umblând cu meșteșugire Și înșelând lumea prin piață Într-o zi ei se adună și începa să se întreba cum și ce fel să înșele acum iar pe cineva. Așa zise din ei unul. Eu de pește îngrijesc. Iar eu, cum sunt al doilea, niște un de găsesc. Iată-mă-s acu al treilea. Dacă este așadar, eu trebuie să iau pâine oricum de la vreun brutar. Dar pentru vin ce vom face? Oare unde ai să-l iei? N-ai grijă, mai frățioare, găsesc cât vrei să bei. Deci plecând cel pentru pâine și trei parale, având, merge la brutar cu ele și le dă în mâna, ei zicând Poftim aceste parale datoria să-ți plătesc și pentru că voi credit, îți prea foarte mulțumesc Sunt brutar, dar nu știu ce fel, dator când îmi rămasești Nu știi, alalt o pâine când îmi dedești și asupra ne având parale de tot să-ți o plătesc, ți-am zis mâine sau poi, mâine cu surul țin împlinesc Stau și mă gândesc în sine, ce știu, poate eu-i fi dat Și precum se vede treaba, nu-ți-o minte, am uitat e, Da bravo, o drept săracu, cu frica lui Dumnezeu O datorie uitată plăti fără să-i ceri eu După ce dete paralea acela chipa-i plăti Și puțin încoace încolo după ce se învârti, Veni la brutarul iarăși Se făcu a cumpăra Fără să aibă în pungă măcar o chioară para Zise către dânsul, frate, eu astăzi cu grabă plecând am uitat pe masă punga niște socotel făcând. Ci te rog iarăși, fă bine și îmi dă încrede trei pâini și mâine de dimineață îți dau paralele mâini. Bucuros, dar acum nu, frate, mă încresc la un om cinstit că văz ceea ce uitasem, ai venit și mi-ai plătit. Așa brutarul să înșală cu el eltitul meșteșug. Nu-i da prin gând că o să-i joace un astfel de vicleșug Cel cu un de lemnul iară, un mare ulcior luând Și pe gură un burete în lăuntru lui băgând Să duse la băcănie cu dânsul numai decât Și poruncește să-l umple cu un de lemn până în gât După ce-l umple băcanul El atunci cu grai semeți îl întreabă Ca să-i spuie cum îl vinde, cu ce preț Prețul nu se mai întreabă Chiar să știi și singur poți Trei lei este oca, o ca precum îl vindem la toți Trei lei? Ca multe parale, doar înapoi, nu-l iau Cu așa preț niciodată n-am cumpărat, nici nu-ți dau Îți dau doi lei jumătate pe oca, de-l dai să-mi spui Nu poți mai jos, păgubesc, mai bine înapoi îl pui Și zicând aceasta îndată l-a întors cu fundul în sus De multe zicându-i, înapoi în chiup l-a pus Atunci înșelător, luându ciorul, s-a întors și spărgându din burete destul unde lemn a stors, al treilea ca și ceilalți în pescărie mergând Și la un loc, un crab mare ca de opt ca văzând, porunci ca un om mare să-l atârne în cântar După cel cântării zise Acum să faci bine, dar să-mi dai un om să-mi-l duc acasă să-i și plătesc Fiindcă n-am bani la mine atât cât îți trebuiesc Pescarul, bucuros, zise și îi dete un fecior Spui în câți lei să-i răspunză cel gândit de negustor Luând peștele feciorul și abia ducându-l de greu Merge după el în curtea unui arhiereu Și a într-un loc, oprindul, îi zise Stai, puțintel, să mă duc să spui în casă câți bani să-ți dea pentru el Rămâie la afară Înăuntru intru eu Multă smerit veni sfinte, Cu un frate al meu Să-ți faci de pomană cu dânsul Vreo molifte să-i citești Că prea mult se bântuiește De supărări de-avolești Alte răutăți nu faci Nici nu dă cu bolovan Ci tot vorbește de pește Și se ceartă, cere bani Vai, sărmanul, păcătosul Unde e? adu aici și sluga mea Ca să-l ție să vie în casă să-i zici Pescarul, biet, ca tot prostul, în casă dacă intră, de câteva vorbe groase ca să-i zică se păstră. Și dată, Părinte, hai mai curând de-mi dați bani că nu o să stau eu aici să vă aștept 10 ani. Ți-a spus peștele cât face? Este tocmai opt toca. mi rup rupt mâinile cu dânsul, dar era proaspăt, mișca. Cu viosul om crezuse că în adevăr e nebun Și chemând doi inși îndată Iau cu silă jos să-l pun cere în grab un moliftelnic Și începe a-i citi Iar pe scarul striga tare Peștele a i plăti Pe care neascultându-l Îl ținură jos mereu Până-i citi o grămadă Bătrânul arhiereu Apoi afară scoțându El iar ban cerând striga Iar slujile îi ziseră să tacă că îl vor lega. Atunci pescarul se întoarse la scaunul său, necăjit, și spuse că pentru plată o moliftă i-a citit. Iar acel amăgitorul, luând peștele, porni și, mergând cât mai degrabă cu ceilalți se întâlni, sfătuiră împreună cum și ce fel al găti și vreun meșteșug iarăși pentru vin a uneltii. Așa cu toții deodată la un cârciu mar mergând, îi detere în mână toate, învățându-l și zicând crapul să-l curețe bine, să-l cresteze frumușel, să-i pui piper și sare și unde lemnul peste el și cu o tavă să-l ducă să se frigă la cuptor. În loc de apă, turnându-i pe deasupra, vinișor și că ei ceva prin piață până se vor învârti, o să vie să mănânce după ce să va găti. După ce dar s-a fript crapul, câte trei s-au adunat și au șezut în o daie la un chef îndelungat. Vin, rachiu, pelin, băură, până când n-au mai putut și când voiră să plece, socoteală au cerut. Stăpânul, dând socoteala unui băiat ce l-avea, îl trimise în o daie când atâți lei să dea. Dând băiatul socoteala, ei pe loc s-au apucat și fiește care mâna în buzunar au băgat, zicând cu toți într-o gură. Eu eu eu plătesc. Plătesc. Se facă unul pe altul a se lăsa voiesc, sfătuindu-se ei în astfel ca la un minut de ceas, din trânsii, se sculă unul și zise cu mare glas. De vreme ce fiecare avem poftă să plătim, ce trebuie într-atâta să stăm și să ne sfădim? Ci să rucăm sorți mai bine, și pe cine va cădea, atunci toți să se tragă, și numai unul să dea. Bine de gândit, prea bine, bravo, așa vom urma. Să legăm pe cârciumarul la ochi bine Cobazma, și din noi trei pe care mâna-și va pune el să numere bani în dată și să plătească acel. Și când în voire, cum și făcure așa? Când la ochi legat băiatul prin a da se înfășa, aș șters o toți. Câte unul pe ușă în grab ieșind L-a lăsat să dibuiască încoaci încolo pășind Între acestea iacă vine stăpânul său după el Să vază ce zăbovește și nu vine niciun fel Iar băiatul care parcă demijă umblajul când Puse mâna în grab pe dânsul Tu, tu să plătești curând! Ba, eu am să strag trag vreo două, cum nimeni nu te bătu Fiindcă eu o dată, și acum o să plătești tu Stăpâni! Deopotrivă cu leneșii și paraziții, stârnesc hazul autorului proștii și bețivii Popa toacă și îi cheamă la biserică să meargă, ei la cârcium largă. Goala de dimineață se tămâie în toată viața Și apoi poruncește și aduce atât cât nu poate duce Bea, pipota își înneacă, altul ca să nu-l întreacă Ieri vinul bătul la spete și azi iar merge să se îmbete Căci el și-l bate și-l mângâie, merge iar să se tămâie Beat dintr-o cârciumă iese, intră în alta fiind dese Omul pe drum beat ca câine turbat Pentru că omul dar fi cât de bun Vinul face nebun Omul bețiv nu știe ce face la beție Sau el ce face la beție Se căiește la trezie Însă beția o vindecă sapa și lopata Noaptea când însetoșează Sticle și oale visează Se pomenește strigând mai dați cu udătura Că mi s-a uscat gura Fluiră din bute Și suge cep Mustețile, îi caută oală A suflat în fundul oalei S-a afumat cu luleaua L-au bătut cărbunii la cap Picioarele nu-l mai țin Și tot strigă Aduvin Nu e destul că-i cu mintea neroadă A luat și purceau de coadă. Dar însă de la nebun și de la beat Adevărul-i lesne de aflat Căci ce e în inima treazului Este în gura beatului Singur se dă de gol Fără să-i dea ocol Bețivul când este beat Îi pare că e împărat Când e plos ca la mijloc Mare, mic, e cu noroc Ține fine, nași ție Cât paci să dea și mie Sau Omul care e flecar, troncănește ca un car Îl auzi numai, odoronc tronc, vorba îndată ca moara când e stricat El pentru un șoarece se noadă și jură că n-are coadă Și încoronează țânțarul de ți-l face cât măgarul Sau vei nu vei, el cu dasila face musca cât camila și puricile când îi place, cât un elefant îl face. Dar însă, cu minciuna ori prânzești, ori cinezi, pe amândouă nu le închelbezi, Căci vremea cu încetul poate să le descopere pe toate. Și mai vârtos minciuna are și ea pe unde să trece. Povestea ăluia, umblă la grădinar ca straveț să vânză, și lui de dâns este acră rânza. Minciuna ca glonțul în apă se afundă Și îndată ca frunza iese în undă Și sulița orși unde nu se poate ascunde Dar însă mincinos pe mincinos nu poate înșela Și povestea vorbi. Un mincinos stând odată zise altui mincinos Prietine, vezi tu turnul acela înalt și luminos? Da? Atunci, foarte bine. Uite, sus de tot, pe el, vezi tu, tocmai, tocmai în vârful, cum umblă un șoricel. Ce mai minciună cu coarne, gugonată foarte zău, că eu abia zăresc turnul, necum șoricelul tău. Însă îl auzi prea bine, cum umblă într tropot, încât parcă ar bubui o tobă și ar avea clopot la gât. Felul meșteșugit al alcătuirii grupajului de proverbe face ca acest zaur paremiologic să se prezinte ca o operă vie, de o potrivă instrument de cercetare, precum și pasionantă carte de lectură. Pe bună dreptate sublinia savantul Gaster, originalitatea împărțirii și ingeniozitatea legăturii proverbelor între dânțele ridică această colecție de proverbe mai presus decât colecțiunile făcute la alte popoare. Chiar dacă acestea, din urmă, sunt mai erudite. Iată acum și un grupaj despre pricini de judecăți, în care răzbate scepticismul unuia care știa el ce știa despre felul cum se împărțea dreptatea. Judecata e în capul omului, de aceea zice: Puneți căciula înainte și te judică singur. Că judecătorul, când se potrivnic, cu cine o să te judeci? Dacă va și face hatrâul corbului ca să-mi vinovățească porumbul Și cine plânge înaintea judecății își pierde lacrimile? Că de e vinovat îl întinde ca pe o princă scurtă Și îl poartă pe la icoane sau îl poartă de nas pe unde îi place Că șchiopătura oilor e bucuria lupilor Pentru că lupii totdeauna se bucură în timp de furtună Că două au wow, când se ciocnesc, unul trebuie să se spargă Însă gardul cu proptele bune nu cade în timp de furtune Și cine dă din mâini nu se neacă Că darea trece marea și aurul deschide raiul Și sabea de aur taie mai mult decât cea de fier Cibanul e ciocoi de uși multe, are trecere în orice curte De aceea ori să fi cum miere în gură, ori cum în ambuzunar. Că totdeauna bogatul greșește și săracul cere iertăciune Deși mai bine o voială strâmbă decât o judecată dreaptă Căci dreptul totdeauna umblă cu capul spart Că prieteșugul judecătorului e pe genunche Dar însă corb la corb nu scoate ochii Și dacă vrei să nu scârție carul, unge osia Că dacă o ungi merge mai bine Cum a zis unul, carte nu știe dar calcă popește, cum a zis altul. Știe bine vlădica pe cine ia de chică, că dacă pui unde lemn în candelă, îți va lumina. Și o inedită ipostază a bărbatului cicălitor. Unul totdeauna nevast ar certa, o făcea lenoasă și îi imputa căci nu găsea seara gata de cinat, ci îi punea masa cât de amânat. Ea se îndrepta iară zicând. Bine, vezi că treburi sunt multe și trebuie să crezi. Până aduca vițelul din crâng, oară, rață, găște din drum până strâng, până-ți pălobielele, vaca până mulg și zece mâini încă să am, nu-mi ajung. Ba, ești nevoiașă, îi păi, răspunse el. Că d ai fi bărbată, ai fi mai altfel. Treburile tale... Eu mă rămășesc într-un ceas, toate cele le isprăvesc. Prea bine, bărbate, și foarte frumos Dacă într-atâta ești tu inimos, rămâi dar acasă și întâi mâine chiar Și eu merg în locuț cu plugul să ar Și de le vei face toate, precum zici, atunci zim ce-ți place, că eu sunt aici Așadar, la aceasta am voind, ea mergând cu plugul și el rămâind Stă tu gândi ce fel să le ia pe rând, să le isprăvească toate mai curând, ca vind ea seara, să-l găsească sfânt, pentru cel mic lucru să n-aibă cuvânt. Deci, având o găscă ce de mult clocea, îi, îi grâia în ușă, strigare făcea. El, ca să o împace, merge cu grab pas, ia un codru rece, din seara rămas, îi fărmițează, și aruncă să-i dea și ce să mai facă, mereu se gândea. Când ia că purceaua vecinului zi, la merti cu gâști în grab se repezi. El ca să gonească cu un lemn aruncă și în locul purcelei pe găscă culcă. Foc se ne și ea, într acel ceas, închide purceaua să-i facă spas. Acum, vrând să-și spele o la râu, Ia și putineiul, leagă cu un brâu, latână număr cu o mână dând, și în ceilaltă codru să duceam bucând, câte-i trei odată vrânda a sprăvi, astfel avea frică că s o zăbovi. La râu, dacă merse, obia la nu o scapă din mână, apa îi o ia, să plecă la dânsa, ia se duse în not, varsă putineiul și să umple tot. Se dezbracă îndată și rămase gol. Hainele își spală de lapte, numol, apoi le întinde la soare de rând, de necas și ciudă, mereu înjurând. Așteptând acum până a se usca, căldura îl trase de a se culca și, prinzândul l somnul, un altul viind, îi le fură toate și îl lasă dormind. El, dacă se scoală numai în piele gol, se uită cu ochii împrejur, ocol și văzând sărmanul că i-a mers tot rău, zise întru sine ah, Eu sunt nătărău, ce mi trebuia mie singur să mă bag la ce nu-mi e treaba? Și asta să le trag Vorbind de la aceste, la cer s-a uitat și soarele vede că a scăpătat Așa, ce să fac? datul s-a dus și la cuibul gâștii peste wow, s-a pus, socotind acum el ale crocii, și să nu le lase de a se răci. Iacă și nevasta de la câmp sosi și văzând că gata nimic nu găsi, început să zică. Vezi, bărbatul meu le lăsă pe toate să le fac iar eu și el cine știe cu cine din sat la cârciu mă suge și să-mi beat... Apoi se apucă, ca și până acum, vacă, oară, toate strânge după drum, aleargă la apă, aduce pe loc și de mămăligă pune vas la foc, merge în măgăzie să cearnă mălai, când deschide ușa, olio și vai, că porceaua care închisese el, mălai nu lăsase niciun pumnicel. Vase răsturnate, vărsând și mâncând Cepuri destupase, trupuși scărpinând Cu un cuvânt toate stricate găsind Ieși ca să vadă ce-o mai fi lipsind Și prin întuneric pe când ea trecea Pe lângă bărbatuși unde el clocea O ciupi de haină, deștul legănând și... La dânsa ca gâsca făcând ia deocamdată seama n-a luat Dar ciupind o iară La el s-a uitat și strigă Dar asta, ce lucru s, -s, -s, s Fugi, fugi că clocesc Ce aud cu urechea? Bărbate, tu ești? Și cine te puse aci să clocești? Ta să să tac e, Nu mai zi nimic Că m-am prins cu tine Tu nu, ci eu stric Schimbarea ritmicei, scrie George Călinescu în istoria literaturii române, neprevăzutele rime interioare, armonizarea culorilor verbale țipătoare, dezvăluie un artist desăvârșit. Arta e clasică, îndreptată doar spre observația morală, o galerie de caractere este alcătuită numai dintr-o combinație obiectivă de proverbe și zicători, plină de nuanțe invizibile, de o truculență genială. Prezent în biblioteca și pe masa de lucru a lui Eminescu, în ale cărui caiete per a găsit numeroase fișe din opera lui Anton Pan, autorul poveștii Vorbii a fost cunoscut și apreciat nu numai de Elia de Rădulescu, H.D. Traian Demetrescu, Tradem și Nicolae Iorga, ci și în mai apropiata contemporaneitate, de Ion Barbu, Lucian Blaga, Miron Radu Paraschivescu și atâția alții. Iar în anii noștri, opera lui Anton Pan a cunoscut o răspândire de care modestul tipograf ar fi fost de sigur uimit. Unei prime ediții de pagina lese, apărut în 1953 în Vechea Bibliotecă pentru Toți, în îngrijirea lui E. Fischer, îi urmează în 1963. O ediție monumentală în trei volume, în colecția scriitori români, în îngrijirea lui Radu Albala și I. Fischer, care adună aici majoritatea operei literare a filmului Pepelei. La rândul ei, această ediție a stat la baza a numeroasei ediții apărute în colecțiile de popularizare Biblioteca Școlarului, Biblioteca pentru Toți, seria nouă. O amplă monografie semnată în 1954 de Ion Manole deschide șirul unor substanțiale lucrări de exegeze, din care menționăm studiul introductiv a lui Paul Cornea la ediția citată. Pe un libret de Radu Albala și Ion Roman, regretatul Alfred Mendelssohn a compus muzica operetei Anton Pan sau Povestea Vorbii, reprezentată cu succes în stagiunea 1963-64 pe scena teatrului de stat de operete din București, dând în lume altor rând, ghăsuiște ultimul vers din epitaful lui Anton Pan. Acest rând a fost preluat de cărturarii posterității sale, de toți cei care, astăzi, mai mult ca oricând, ascultă îndemnul psaltului din Lucaci. Cântă-mă, frate române, pe graiul și limba ta! Și lasă cele străine ei a și le cânta, de toți cei de la care purced și către care se îndreaptă o artistului popular, de la lume adunate și la lume iarăși date. Ați ascultat Biografia unei capodopere Povestea vorbii de Anton Pan Scenariu radiofonic de Radu Albala Au interpretat Octavian Cotescu Val Sândulescu Sandu Sticlaru Mihai Mereuță Ileana Stanaionescu Victoria Mierlescu Florian Pitis Alexandru Arșinel Mihai Malaimare, Virgil Ogășanu Ciupi Rădulescu, Maria Gligor, Gheorghe Oprina, Dem Savu, Jean Reder, Victor Strengaru, Gheorghe Pufulete. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Dan Puican.